Capitolul 3. Bibliografie 1. Sfânta Scriptură, izvor de interpretare 2. Eusebiu, episcop de cezarea, istoria bisericească și viața lui Constantin cel Mare, tradusă de Iosif Gheorghean, fost mitropolit primat al României București, 1896 3. Sozomen, istoria bisericească, tradus de Iosif Gorgian, fost mitropolit primat București 1897. 4. Socrate, scolasticul. Istoria bisericească tradusă de Iosif Gorgian, fost mitropolit primat București 1899. 5. Justin Martirul. Dialogul cu Iudeul Trifon, tradus de Dumitru Fecioru, București 1941. 6. Kiril al Ierusalimului. Catehezele, tradus de Dumitru Feciorul, București 1943 7 Preot Matei Păslaru Scrierile Părinților Apostolici volumul 2 paranteză traducere Râmnicu Vâlcea 1936 8 Ioan Damaschin Dogmatica ediția 1, tradus de Dumitru Feciorul, București 1943 9 Ioan Georgescu Istoria bisericii creștine universale Blaj 1921. 10. Eusebiu Popovici, Istoria Bisericească Universală, ediția 2, București, 1925 11. Istoria Bisericească Universală, 2 volume, editura Institutului Biblic și de misiune ortodoxă, București, 1956 12. Preot Ioan Coman, Patrologie, București, 1956 13. Andruțos, simbolistica, tradusă de profesor Iustin Moisescu, Craiova, 1955 14. Preot Mihălcescu, teologia dogmatică, ediția 3, -a, București, 1924 15. Dr. Vasile Suciu, arhiepiscop și Metropolit, teologia dogmatică specială Blaj, 1927 16. Preot Ioan Ștefan Popescu, noțiuni liturgice sau explicarea pe scurt a serviciului divin, Iași, 1922 17. Farar, primele zile ale creștinismului în trei volume, tradus de Nicodem, episcop, Mănăstirea Neamț, 1938 18. Farar, Viața și Operele Sfinților Părinți și Învățători ai Bisericii, 3 volume, tradus de Nicodem, Episcop, Mănăstirea Neamț, 1932-1935 19. Farar, Viața și Opera Sfântului Apostol Pavel în 3 volume, Nicodem, Episcop, Mănăstirea Neamț, 1941 20. Lopuhin Comentariul la Evanghelia după Matei, tradus de Nicodem, Patriarh, București, 1948. 21. Lopuhin, Istoria Biblică, volumul 6, tradus de Nicodem, Patriarh, București, 1947. 22. Fărster, Hristos și viața omenească, ediția a doua, tradus de Nicolae Colan, Sibiu, 1946. 23. Mitropolit Andrei Șaguna, Predici, Cluj, 1945 24 Profesor preot Bodogae Ortodoxia văzută de un protestant Sibiu 1933 25 Profesor Iustin Moisescu Ierarhia bisericească în epoca apostolică Craiova 1955 26 Georgiu Introducere Noul Testament Cernăuți 1929 27. Justinian Marina, Patriarh. Învățătura de credință creștină ortodoxă. București, 1952. 28. Sfântul Ciprian. Despre rugăciunea domnească (paranteză) De Orațiune dominica. Traducere, preot Matei Păslaru, Râmnicu Vâlcea, 1935. 29. Mihălcescu și Păslaru. Scrierile părinților apostolici, volumul 1. Epistola Sfântului Barnaba, Învățătura celor 12 apostoli, Epistole 1 și 2 Corinteni ale Sfântului Clement Romanul, Epistola către Filipenia Sfântului Policarp, Martiriul, Sfântul Policarp, Fragmentele lui Papia, Epistola către Diognet, râmnicul Vâlcea 1936. 30. Sfântul Ioan Gură de Aur Comentariile la Epistola I către Corinten, tradus de Arhimandrit Teodosia Tanasiu, București 1908. 31. Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări la praznice împărătești, tradus de preot Dumitru Fecioru, București 1942. Și 32. Clement Alexandrinul, pedagogul, tradus de Dumitru Fecioru și preot căciulă București 1939